Valami varázslásod? Valami bűbájod? Valami? Lin elvigyorodott. Egyetlen bűbáj van, és ha jól tudom, nagyságod azt jól érti. Hallani lehetett hónapokig, csak úgy zengett az ház, de van még valami, a vérnek ereje, s asszonyomnak erős vére van, régi nagy nemzetek vére. Hát használja. Lin Anna gyűrűére nézett